destruction will be there. Don't fight destruction. Take it or not. Så då går vi till en kast. Dum dum dum. Det? No, det ja, med Oskar Jens. Varför drar fick jag hela mitt natt så du kan hitta mig väl där. Ja, det såg sig. Jävla här. Alltså jävla paranoid där. Alltså nej inte helt så. Nu nu vet jag. Så... Jag tror att det är för att podden inte är här. Så nej, måste vi vara måste ta över <coughs> Exakt det. Exakt. Men då blir blir det ju så här heller för att vi är inte där det brukar vara. Nej, som man kanske hör så finns det inget ljud i bakgrunden här. Utom vi... vänta vart? Nej. nej, ingen ljud alltså. <coughs> <coughs> vi är hos Oscar. Vi i en fördel till st... fördel i <coughs> Stockholm. I en del av Stockholm sådär. Ja. Alltså jag vet om det är vet någon hemlighet för de som lyssnar just nu. Ja, vet. Har du har lagt upp det här på för jag har lagt upp det på Facebook och ja. Det, nästan det ändrar du så fattar du portkod liksom när du <laughs> kommer inte fram. Ja, portkod. Jag, jag har bokkod. Även om vi tog en annan väg in idag. Jag vet inte det. Ja. Var det var en nyckel. Men det finns en portkod. Ja. Som jag inte säger vad det. Är. Den är hemlig. Det är för special guest only. Vi kan ha en tävling ska så, så någon ska lottas utan. Så it's non-royal Från lyssnare kanske får tillgång till din trapp, Trapphuset i din lägenhet då? Ja, men det vore ju trevligt För då kan jag faktiskt säga Ja, det var ett fan utanför lägenheten Det är någon som störde mig Jag har bara fortsatt levt mitt liv Och då kommer mm. någon att säga Varför gav du med dig sen den här portakoden? Jag vet inte, då får jag komma på något stidigt Och sen är det som Varför lade du upp din adress på Facebook? Jag har fått åt någon Kanske skickat brev Eller tomma frankerade kuvert Vad vet jag Men händer det ofta? Jag får inte så ofta brev när det fick du brev någon gång men det blev väl laps. Räknar jag fick jag. Ja men de hittade det i alla fall. Jag fick aldrig ett var hälsad Oskar liksom. Så... När kommer du tillbaka till till bygden? Vad händer då? Kul det var länge sen du fick brev. <laughs> <laughs> ja men ja. Senast du fick det brev från honom eller så där. <laughs> <laughs> Precis. Sen sen en av centurionerna har ju döpt bror Oskar. Vad vill du göra? <laughs> Nej. Nej men vänta jag får inga såna brev. Jag tror inte att det är någon som får såna brev. Vad vet du med sådana brev? Vår hälsa då? Ja, alltså brev som faktiskt liksom vill förmedla någon slags social information till en Jag får sådana brev Ja, men ja, man vad är du? Du är ju liksom 30 29 ja. <laughs> mm. ja. Får du ett brev? Jag får aldrig brev får Då får du ens räkningar det, inte. <laughs> det, är det är lite skönt för sig Eh uh, jo, men jag får räkningen typ en månad för sent så. Ja. Att det är på min avgiften. Ja. Men det är också. bra. Det är sånt som bygger karaktär. Ja. Jag fick ett julkort idag? Nej, idag. Aha. Ja. Och i försent. Ja. Hur skickade de tillbaka? Jag hade jag läste det över jag hann då inte köa så. Fanns tror jag, <laughs> jag gjorde ett försök så här med det. Slags slags nej. Nej. Vad kan det stå? Ja, uh, nej. Nånting med så... jul säkert där. Det har det har det. Det står vanligt Erik, det är jul. Det är slut. Get the with program. Ja, nej jag ska ju läsa över den kommer den. Jag ser fram emot det. Ja, jag förstår det. Jag har inte läst. Nej, jag hann inte göra det. Det är för brevl eller bara ett kort där jag såg juligt ut. Eh, jag hade det vet inte om det är ett liknande det var en grej som det här liksom någon kampanj från ICA liksom typ. Är riktigt jul wink wink. Är riktigt jul. Tråkigt. Han måste komma och köpa. Ja, köp jul hos oss. Det senaste spike från Posten vi har fått. Jag menar jag får brev väldigt väldigt ibland så får väldigt... spike post. Spike är din 100 så spike din 100. Mm. Får han post? Ja, så ibland så det är också som veterinär och så men han får ändå post. <laughs> Helt spike det är det mer. Smart <laughs> <laughs> <mor. laughs> <laughs> <Sup> dog. <laughs> Jag fårшена han han tycker vi kort för veterinären ändå om alltså inte vi kort som veterinär. Ja ja ja det primära pack saknar det. Bussen täcker det för så så får alltså. Än... Nej nej nej du den behöver han ska inte vaccineras eller sånt där. Så han får ju ändå bred men jag får det väldigt så. När man placerade till honom. Vad står hans namn? På honom. Gör det? Ja, va? Ja. ja. Men på de som är att satan eller indels bara med Spike eller bara hej Erik det här är till din hund Spike så eller så görs hey det hej Erik alltså görar det Spike läser nu läser det bara his eyes only och så story slutar eat after reading Spike Ja eh jag minns vad som stod upp där jag tror att det det är inte jättepersonligt skrivet där det är typ så här hej Och sen liksom vet du hey! <här> <här> <här> <Bara> <här> det bara hej hej för bara När kommer Spike då uh, där hans namn ska stå så är det fan ser det ett tomt fält. Det det är den där bilden som ska skrivas hand. Ja, det är det är som så här telefonsvarare som inte finns i Sverige. Ja, mm -hmm. just över. Hey. Och välkommen till telefonsvararen som tillhör Oscar. Men sant finns det ju så finns det det. Ja. Ja, all dessa påminnelser och sånt. Ah, intressant. Men är inte reat automatiskt när man ehm för tre, liksom när man spelar in det ja. där. Ja, tre. Då ser man man mm. namnet. Två. Det blir alltså han är ju han har ju det där det leds jag jul som antydde mig slickat med det jag ville göra så här det ut det ut. Och som sagt, tre dagar någonting. Kan inte typ sen kommer nästan nya datarösten. Kan inte ta ett antagande just nu. Varför kan varför säger ni inte bara åt mig kan du läsa upp det här, de här fraserna så får man i alla fall i samma röst och lida konsekvenser. Så det tror jag folk sitter fan hur mycket tid jag sparar i när jag måste slippa så här. Ja, det är sjukt irriterande, tror jag. Jag, jag har inte fått testet på någon så men jag tror att det skulle bli väldigt jättekän. Det kan ringa av sig eller vi har inte svar. Vad är det tiden för ja. dig när du ska ta emot meddelanden? Nej, men det är lite låtsas bara irriterande i rent generellt att va <skratt> den så här ganska sexiga till telefoner som så här så bara, hej du, eh, den här adressaten vid namn som så kommer jag liksom in och bryter tuggången helt och hållet. <skratt> inte för att jag tycker att min röst är osexigt. Utan för att den liksom Den går inte ihop med denna andra Såhär Hej du har kommit till Oskar Gud fan fan Det var inte riktigt Eller ja Okej då Jo det var väl ungefär så Jag minns När jag hade tre För det var länge sedan Så hade jag väldigt kort Innan jag helt Hade hur game funkade Spelat in ett Mobilsvar då Typ Hej jag kan inte svara just nu Nej jag kan inte svara just nu Hej jag kan inte svara just nu Sen bara Hej jag kan Lade mig Lade mig som var när som man, alltså ja som det ja. som man gör bara. Men <går> det som hände med i slutet med det alltså. Hej jag kan inte. Hej vad då i slutet? Nej det blev det. Hej hej hey, jag kan inte jag, kan inte ta samtal just nu. Men vad kom det med i slutet? Va? Eller vad då kom Nej nej med? alltså nej, nej för jag trodde det var någon som spelade in med det där när så man spelade en kör kan inte svara just nu. Ta bla bla med nummerslingan på sen. Men det som ändå var att det var inte så här tre vad vi svar. Så att ändå de ville ha vad mitt namn egentligen typ Erik Lindström. Ja. Så jävlar. Nej, jag kan inte kan inte ta ut sånt. Röd drar de några veckor ändå. Ja, var kul. Sen hade jag väldigt kort under eh uh, när vad det var, måste vara 2000 crafter. Helvetet. Jag kommer inte ihåg uh, vad jag gamla. Eh 2000 2002 eller 3 tror jag va så eh uh, uh, det kan säga få jag i i er klump från Friykitchen och läsa in ett en hobby är svårt att märka. Ja, men det är kul. Vad som är samma som där. Typ hej hej nej hej jag kan inte. Nej, det är bra. Det är nu nu skiter såna för jag orkar likavaret i alla fall. Man, men jag... alltså det det vill så man spelar in en sån där då, då uppmanar man folk att faktiskt prata in det i telefonsvar. telefonsvaret. Telefonsvaret den är ju dödande. Jag lyssnar aldrig på mitt telefonssvar. Alltså det är sällan alltså det man det, det är nästan udda när någon inte svarar när man ringer nu. När det är som är så ja, om de inte svarar då vet jag, okej, de vill inte prata. Det bättre med länge senare. Varför ska jag egentligen liksom medans va hej, hur är det med dig? Kan du ringa mig i det snär? Vad somoke är så där. Ring fem minuter senare bara så svara de. Eller så stänger de av mobilen och så ringer de sen för de ser att du har ringt. Alltså grejen är ju jag det var förra veckan någon väntar mig höll på att sms:a lite. Alltså ska jag själv ju du skriver om ni bara ja, jag hemma saftade var whatever. Något så. Jag minns inte exakt vad jag skrev. Det är inte det som är roligt. Det, det kan inte det här var ju ett Nej, alltså, så sitter jag inte de med bilen. Alltså konstant alltså jag menar jag, jag jag kanske då kollar på en film och det, ja, men det den ligger bara. ju ändå där. Ligger den där när som jag jag har inte har tagit breverna där hela tiden. Så mm. du hör ju någonting hända på. Eh, uh, ja, men inte jag är inne och kollar på film eller någonting. Mm. Okej. Okay. Men alltså gör det inte alltid man kommer få ett svårigt någonting loppad av en halv sekund liksom. Men när så här jag blir väldigt lugn när jag får det. Ta det. Men är inte specifikt där. Visst, det där. Jag visste det väl trevligt när du gör också men typ så att jag tänker bara att ja, jag hoppas verkligen att Erik svarar inom ett par sekunder. Men <laughs> Nej men alltså mitt grejen var mest. Min grej var nu här, det var som att så från tyckte jag var jätte det var verkligen väldigt jätte weird efter det för att jag eh han skrev väl någonting att jag var inte rymmet, jag var i var och sen inte kallade på någon film med min nya väldigt höggjuddade tv. Ehm um, jag får väl säga min nya väldigt höggjuddade flickvagn. <laughs> jag tror att det ska se. Och då tänkte jag bara, att, Oj, jag, <laughs> redan när jag började höra av och jag började koppla ihop så att oj, någon kommer bli någon kommer bli väldigt arg över det här. <laughs> eh uh, alltså den är inte så ny men Nej nej nej alltså där. jag tänkte jag tänkte att det var att det timern och sånt där. Jag vet inte om din TV är så ny och höger just nu ja. Den höger det är så ny just nu. Okej. Okay. <laughs> Okej okay, då skulle det... ah, never... ja men skitsamma lite man... det är som igen. Så jag satt där och kollade på lite film. Då hörde jag inte att min lilla diskreta bulle lät till in i mitt rum. Mm. När välkomminsar det 3000s. Vad då så första hej du är välkommen på intervju och sen andra <laughs> hej varför svarar du inte? Hey, <laughs> Fuck you, jag... inte... det som det är. Hej ja nu jättejobbet till det andra. <laughs> Nej men då då säger det gott från är det till att hallo Tim. Alltså jag kan förlåta dig jag står i luppen så men så, så lägger av jag sitter ut med vår bilen och försöker ju så näsan så det märker alltså you know hur ändrar den här meningen. Ja det är vi yeah. näsan. Jag sitter i mögen men näsan alltså. Ja, men det är mer logiskt som när ni upp i röven är svårt, Okej, jag. så kan inte det blir sås mer svårt då när ni näsan har det här alltså. Ja, det känner jag någonstans en bra mycket mer tror jag när sitter uppe den sitter upp i rumpan och sen vill. Alltså min klädde. näsa min näsa är inte så stor. Nej men det får inte plats med en HTC One V i min näsa. Anders du låter få plats med en i röven alltså. Alltså persvetter det ju och ber med det de jag jag de måste ju studda. Jag sitter när det blir väldigt jobbigt. Men hur långt jag tror du inte kommer få upp den hela jävla vägen? Nej det tror jag faktiskt inte hela heller. Ja, det tror jag. Ja, jag det, vet inte då här. Jag... Nej nej, det här är inte det här är inte början på någon liksom in studio testar utan jag tycker att vi lämnar det där. Okej. Okay. Tar det någon gång någon annan gång. Ska jag testa det eller så hoppar man. <laughs> så nästa, är nästa vecka kan inte jag här för Men jag i alla fall eh apropå upp i näsan så <laughs> kommer jag att tänka på 12th Rekord. Jag såg den nya varianten av 12th Rekord. Eh med Colin Farrell. Ja. Ah. I'm uh. so sorry. Ja, ah, tack. Jag gillar ju originalet fortfarande. Jag oh, har kul från ett sätt eh 10 tals gånger. Ehm uh, och de tar ju med alltså att de med in det här tre bröst. Jag tänkte för den på tal precis, men hon är på helt helt fel ställe. Ja, och det är så här helt. Absolut. Ja, det är så här. Hon har ju tre bröst för att de går på marsch. Ja, exakt. Jag gör ju någonting alltså. Nu nu hon, nu då. är hon liksom yeah. bara asiat. Och det uh. är därför nåt. <laughs> <laughs> jag vet inte om det är någon så här referens till Fukushima eller bara kommunister eller hur vet jag. Eller bara att ta någonting väldigt foreign så blir det bra. Har kommit att hålla på med. Bash eller Asien. <laughs> jag har inte sett den, men för jag tycker den är så tråk ointressant bara. Ja. Och gör det. Och vi någonsin alltså. Det måste ju vara sådant. Men inte en ny af jag tycker varför ska jag se den för jag vill inte kolla den förr. Nej, men nej men det är Colin Farrell. Men engrejarna gjort den bra. Og det er, god ålder. Ja, det var det. Ja, The Lawnmower. reklam for den. The number one træs, white træs. Kjør litt reklam. Om du var sponset av Lawnmower. Gjør reklam for den. Kjør litt. Du stod ikke om det blir virad. De har ikke sagt det. De de ser ju inte att du rör sig satt i en lite kaxig ställning just nu för dig. Ja, Sitter så där så knäppt på stolen och lutar ett enormt casual emot bordet. Tittar ut lite och tänker vad. Alltså vad är det för sorts reklam? Är det en amerikansk reklam så där det inte är förbjudet att göra reklam för alkohol eller ska känns svenskt att jag bara antyda att jag dricker Longower. Longower finns även alkoholfri. Jag undrade ju. <laughs> eller nej, det finns bara alkoholfri, men det är väl wink wink den finns. Då ska vi se det pitcha Benfits. <laughs> ja men det är sån Norvas guldreklamen så här Norvas guld när vi bara är själva ett tag och sen står det så här nere i hörnet PS alkoholfritt. Vad när vi bara är själva kan du liksom är du så påsukt på att behöva ta en öl när du kommer hem liksom för det trycker jobbar då och han så här flanellskjorta instoppar den in för byxorna och gula pilotbriller på det. Du, du ungefär, <laughs> hur det kunna se ut. Om Norrland, det beskriver ju för ju för just ska jag säga det. Och med boden ordnar det att det bara är så fibrer då. Ja. Okej, det vet han nu blev. Det är försett försett bara. Okej. Eh det är väl egentligen som i alla alkoholreklamer i Sverige att det är liksom den är gjord som om den skulle eller den är gjord för att liksom göra dig kanske alkoholfri alltså men i och med att den alkoholfria ser precis likadan ut som de de de de de som blir det liksom väldigt kul för dem. De de som liksom spelar på det här typ måste vara nykter när de gör reklam för. Men det är såna såna grejer. Typ Heineken och Konfident när vi kör bil. Och sen så liksom en bild på en helt vanlig flaska typ. Det, det det blir den. Gör <laughs> ja, man eller typ det var det massa på massa och så. Jag tror det var precis blåser man den reklam de är full i sjärgården och bada det är ja, det ja. de de dom spelar på. Ja men det var ju det där med de där gängs snubbar och åker väl med en båt så här fest yeah, <laughs> och lossa. Ja så det kommer det kommer kostar det vara. Det vill jag dom gör. Blöd. Nej nej nej men just det alltså en party, <laughs> bada, hoppa i vattnet och jättekrilla och köra fest hela natten och man är glad de de av det och försöker få förträka mig skönt att det har varit allt det här gör de enbart med en lätta då. <laughs> <laughs> Det skulle ju vara man var mer realistiskt Någon som bara står och pissar i ja. vattnet <laughs> Någon som står och badar Sen är det inte bort så står det någon som går pissar i vattnet Och sen är det någon som dyker ner från en sandstrand Och liksom slår i huvudet någonstans ah, Men här. sorry, alltså Närmaste polishelikopter är flera mil bort Så det tar ett tag för dem att komma dit alltså. Ja, men alltså I USA där var ju alkoholreklam Eller de jag minns, det var länge sedan jag var där nu jag minns. Den med Billy Dee Williams menar du Den är bra också, men jag tänkte på Coronas äh, Grej Och det är att det är någon mexikansk, bara, trabaja. Seresa, jag säger. Nej, men <laughs> deras slogan är ju så, relax. Det kul, <laughs> Hur menar de då? Menar de att det är bara, hey man, relax. <laughs> <laughs> I skorna. Cool, ja, liksom, du, du tar det lugnt, du unnar ner, du är full. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Eller en som liksom, bara, hey man, ta en öl. Det är, det är lugnt alltså, en chilla. Jag gillar att kunna... Mer eller mindre punkt eller relaxativt relaxutveckla. <laughs> Chill out man. Du du kommer bli väldigt fullåkrad. Exakt. Oj oj. Nej nej men relax de relaxar de säger. De reklamerna det de är, de, de, de är på någon strand och så vidare. Det är väl så här relax. Det blir pitsblå mm, i England. det där. Det blir så blå fast gröna. Fast det gör det där. Där gör de de gör, <laughs> ja, de, de, de gör de inte. De de försöker inte så här relaxa med lätt då alltså nej men men nej. Nej men det de gör ju för <laughs> Reklamen da, først så uh, er det, Corona bare, relax, så kommer en liten røst efter, man. relax responsibly. De har sånne grejer, så man skal responsibly. Ja, vet du. Du er jo ekstra kul med sånne pripsblå, vågorna gunga meg, responsibly of course. Carlsberg, probably the best responsible beer in the world. Probably the best beer in the world, responsibly. Best beer in the world, responsibly. Det ringer det vart. Aj aj aj. Jo. Jag har fått det här är ett specialinslag när det ja. är en gäst som ringer in som inte får vara med. Nej. N någon vill det kul att ha ett upplägg som man kan ringa upp ringa upp folk där. Kör du ja, kör live. Nej, man så ringer upp folk och bara bara jävlas med. Det <laughs> ringer upp och fan, det är du med. Och vad det för farhålan. Alltså vet, alltså vem, vem ringer man då till din mamma lyssnar vet jag alltså. <haha> du är med. Vad så gör du längre? Jag tror att hon gick helt upp på så här alltså. Ja. Alltså andra som lyssnar så det är okej. Ja, det hörte jag. Hört, ja. Flera jenter. <här> flera än lyssnar. Alltså flera alltså jag alltså det det är som jag tycker är roligt då är det med det här inte att det jag, jag vet det är några som det folk som lyssnar men jag tänkte mer att det är rubbnar det är folk som man inte jättetätt men just det väldigt som inte har hänga med så mycket just nu som ändå lyssnar. Mm. Det är bra för alltså typ så här om, jag, om typ ja så okay, att jag vill på sig å så hon lyssnar det vill jag men um, om de de man hänger med vid aktiviteter i alla fall de lyssnar det är en så konst egentligen. Nej. Men de som man inte intresserar träffas ofta de lyssnar det är kul. Nej alltså rygg det. Det var mig det var min pappa. Ja. Ah. <coughs> så jag ska jag ska ringa tillbaka och få se nästa jo men det måste väl röra för dig. Det jag tror att det finns några som lyssnar på här som som du inte känner överhuvudtaget tror jag. Det är tråkigt också för Mindel. Eh tvärtom samdigt för Mindel för jag tror att ja, så är det, så är det. alldeles säkert. Eh det kan vara kul du du marknadsför dig själv som person. Så du indirekt så känner fler personer dig i alla fall. Du kan kanske känna fler man. Det är så. Ja. Nu vet jag inte riktigt vad vi jag vill komma med den alltså. Nej inte det där men det ska ha spenderat en lång hour when you forgot what you had to say. <laughs> mm. Mm. Det, var, det var det var jag um, när vi skulle in och handla lite öl in för där så eh uh, hade Oskar på sig en fantastisk hatt. Eh just det. Jag skulle beskriva den hatten. Ehm om man är bekant med medeltiden och mongolinvasionen som skedde på 1200-talet den white trash associerar hat kan man säga så istället. Det nej, är inte alls white trash. Den är bara mysig. Man ser lite herdig ut skulle jag väl säga. Nej, ja. jag hatar inte på min hatt alltså. Nej nej nej. Det är herdigt, det är positivt intryck som som man gav då. Jag tänker på Cousin Eddie från The Fast and Furious filmerna bara. Alltså Pär och Törns jag har inte sett dem. Jag kan inte svara på dem. Det visste nog Cherry Jaws var såg. Jag har hört namnet men jag vet nog det är en bil eller om det är någon den ja det. Det då. låter som en bil alltså. Det är en mexikansk pottan från 80-talet. Ja, det skulle det också kunna. Nej, alltså, det kör vi inte. Det kör vi inte. Nej men alltså kör vi det, det låter ju som en <laughs> Chevy en and the chases. Jo. Det är ju en bil. Alltså det låter som en bil, Chevy. Men ja. det är en Chevy, en ja. Chevrolet. Chase. Eh polispersoner kanske. Ah. <laughs> ja, men det är inte dumt. Nej, så det är liksom Chevrolet, Chevrolet. en Chevrolet, Chevrolet som Dallas PD använder själv. Det är Chevy Chase. Ha en menisha. Nej, ja, fast det är Nej, han heter men han en... <laughs> har en bil och okay. när man jag jag har faktiskt hört talas om namnet förr men jag vet inte vem det är. Uh -huh. mm -hmm. Han hade faktiskt en cameo i Blast uh, Action Hero som jag såg han. Just det. Mm -hmm. Vilken uh, roll då? Jag såg det nästan nu. När ska... uh, jag, ska... nej, han han uh, det är nåt så här eh uh, röda mattan scenario och så springer han bara förbi precis. Uh -huh. Jag tror att uh, Arnold springer in i honom och han bara N -n -n -n -n. Det är uh, precis han... så. By the way, det heter ju Jessica Catchrace. Ja. Catchrace. Catchrace, cat <laughs> <laughs> Catchrace. Catchrace var upp för en race eller nåt sånt. Ja, jag vet inte. Catchrace. Catch, catch. Det är ju. Du vet inte lika mycket om om. <laughs> ja, Jens. Yes. Det är inte dig faktiskt. Okej. Okay. Det uh, kul. Du vi som inte känner varandra jättebra. Ja. Uh. Eh jag tänkte att jag skulle göra en liten quiz till dig för att se hur hur väl du faktiskt känner så känner mig. Ja. Så skulle du kunna få göra lite kommentarer. <laughs> jag kommer liksom ge tre eller kanske två nej tre påståenden om mig själv. Ja. Och så ska du få svara på dem gör ja, om det är sant eller falskt. Okay. Och så, så du, du få... det här är det jag tror där. Och så är det. Det här är det jag tror där. Ja. Okej, okay. ska du svara det falskt ju bara. Nej fucking. Det kan bli ett ord nu. Han är verkligen packad. Jag vet inte vad. Nej. Alltså så han det bara klipp in honom. Han klippte in det finns ju gått dock när han sa <laughs> <laughs> du är sant. Inte alls. Fan vad han har en sån kraft där. Patrik <laughs> förvånad och då liksom randomiserar han med sant eller oh, verkligen eller, va? sant eller vad? Vad sant? Så va? Ja. Det är sant. Precis. Men det är men, ett, här grejerna, det konstigt med grejen i alla fall. Vilken fas. <laughs> ja, men du får svara eh vad du tycker eller kanske. Nej, det får säga. Ja, jag tror att det är sant därför att eh och jag du jag försök vara ärlig för jag vet eller ja, jag kommer du. ju inte väl eller jag kommer vara ärlig frågor, men jag kommer kabbla dig. Jag säger inte att jag kommer att ha rätt eller allting jag säger kommer vara falskt. Jag säger inte heller att det är sant. Never mind. Eh Ja, förväder. Så att så så så det du menar att du ska säga tre saker. <snar> mhm. Mm och att eh uh, allt ändå de när kanske inte du då har inget med samtal. Du vet inte hur många av dem som stämmer eller inte. Ja. Och han precis. ska han ska få han ska ställa frågor då av de där tjejerna sakerna för att lista ut dem eller. Nej nej, eller? Jag, jag, jag tycker jag, det är löst. Ja, det är väldigt ställ, jag ställ ställ frågor om det för all del. Eh, uh, men ja, så är det i alla fall. Det här ska det här kommer vi göra i framtiden med med ja, men hör med ja, med eh, dig, Erik och eh uh, med dig mm. också Jens. Mm. Jag har antagit att du gör det för mig mm. eftersom vi inte känner annars mm. så bra. Det roliga med nu, nu vet ju jag i alla ändar lagar. Du vet en annan. Så därför ska, Men du vet inte alla så. Men därför skulle det vara mer här gånger, men i för aldrig när vi gör då är det bra, i alla fall den som håller det där att även om man känner människan ganska bra att det kan ändå vara saker som den människan inte vet bara. Mm. så bara att alla får. Inte så. För det här är lite roliga grejer. Vi kommer och tänka på det här när vi var ute för ett tag sen jag och Erik och det här har jag typ inte berättat för honom en av de här sakerna. Ja, mm. eh, sen är det en annan grej som jag inte har berättat för honom också. Då får man ja. Vi kan börja. Vi börjar med påstående 1. Eh eh och sen får väl du resonera lite efter. Jag kommer inte att dra okay. det på samma gång utan. Jag right, jag. Eh, jag har haft en framstående position i ett företag. Som Okej, okay, ja, det är bara det. Mm. Eh, VD. VD mm. i ett företag. Okej. Okay. Ehm, um... tror du det tror du att det stämmer tror du att det är falskt? Ja, ah, nej, det är det tror jag inte på. Inte vadå? Eh. Jag har bara antagit att folk är inte VD vid nollor. Ja. Mm. Jag jag det fördrar alla... alltså vi har inte med mig liksom personlighet att göra alltså inte. Alltså fan den blir jag osäker. Nu känner jag alltså lite som att jag är mer att nära jobbar vinner jag någonting på det här. Ja, äh, det, det jag, jag det skulle vi vilja ha någonting lite tror jag faktiskt. Ah. Jag, har inte, jag har inte jag har inte köpt något. <laughs> Det så hade jag hade för en lama du hade backor som eventuellt varit dåliga. Ja oh men för jag jag har käkat dem nu så vi får se på ett par om en, om en stund om de är bra. Nej jag känner att eh är det så att det har fått tre grejer och så nej men i en av dem sant så vill nej, nej, nej. jag ju höra allihopa. Nej nej det är inte en av dem som är sant utan flera alla kan vara sant för för alldeles Och alltså ja, alla kan va fan ska. Jag tycker så här ställ lite frågor på där så ser. Vad vad va, va, va, har du i så fall varit för företag? Säljning. <laughs> <Okay. laughs> okay, okay, um, ja okej, okej, okej. Ehm Nej, nej jag, jag tror att det. Det är fast. Ja, det är sant faktiskt. Nej, jag tror fortfarande <laughs> <laughs> okay, berätt, berätt det var Okej, börja ta det. Det är nej, okej, okay, det man ska man kan också säga att det är halvt sant, halvt falskt faktiskt mm. för det hade var det bara så här gymnasieföretag. Men det var inte det värdet liksom? i ett UF för att jag vet inte riktigt vad. Det ja, ungdomarna var bra. Ja, där var jag VD. Det gick inte med vänster. <laughs> Nej, men vad trukt det höra. Vill du ja. prata om det? Nej, jag jag måste <laughs> låta det funka in lite mer. Det var det var 6 år så det. det var alldeles 6 år som det var. Ja. Eh, sån det var igång. Men så är det i alla fall. Eh, <clears throat> så, så för att prata med en... corporate big shot här. Eller förklaget Enron. <laughs> Nej, det hette någon sån här Lehman-någonting. Ja. Lehman Brothers. Det var ett bra namn. Ja, det var ett bra namn. <laughs> uh, Okej. Okay. Sen har vi nästa del här. Jag har varit gift. <laughs> det vet inte jag aldrig hur hon tycker. Uh, jag känner att jag behöver ställa en följdfråga. Ehm uh, uh, hur länge? Ja, uh, några veckor. Jaha. Ehm uh, uh, med uh, <laughs> hur uh, kommer du säga att det inte höll? Pappas problem. Pappas problem. Eh, uh, nej ja, men jag, jag jag väljer bara för att jag känner att jag jag är redan kör på det här så Eh, skönt säga på att det är sant. Ja, det är sant. Ja. När <laughs> när jag var sjuk. <laughs> faktisk, Faktiskt, vänta, det är sånt jag också på. Det här. Eh, det skedde när jag det, jag gissar inte heter det här borde vart i vända när de på att digitalisera Skatteverket eller ja. nåt sånt där. Eh, så måste det blivit så att de registrerar mig som gift för jag fick ett papper hem där från där stod eh, Oscar Gustafsson <clears throat> blablabla för då då då föräldrar där civilstånd mm. gift. Maka och sen stod det något namn där fick mig att våna hette men hon var född. du kommer inte ihåg vad det ditt... är ja, MF men... den ex-fru hette vilken vad heter <här> ja, Eh <ex> heter... <här> okay, uh, hon var född på 50-talet. Hon dog och vad nu sade. Namn låg så så här. Ehm ja, jag vet, <här> <här> <här> <här> uh, ja, <här> vet inte det vi vi korrigerade ganska snart Fan, men nu efter han så kommer jag tänka på det att hon var sannolikt ganska mycket rikan med så vi kunde säkert ha liksom fixat någon så här Deal. Deal. <laughs> mm. Jag tycker ju men han är ju singel. Han blir lite vänn nu. Ja, faktiskt. Ja, hon blir lite också nog. Ser han liksom när mm. får <laughs> jag få nästan igen. Bra att han laddar dessa år. Hon var 40 när vi träffade eller <laughs> ja, när vi gifte oss i alla fall. Ja. Eh, lite, ja, det blir i alla fall. Det blir någon som är 56 nu i alla fall. Är något sånt. Jag tro. Det är okej såna. Ja, vänner. Jag vet inte, <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> <laughs> vad menar du med? <laughs> ja. Nej men alltså det förstår jag ålderskillnaden. Alltså jag förstår. Det är 40 år. Annå ja, tittar nu tittar. Du var 56 eller 16 år. <laughs> nej nej, det är det är där det står med honom. Det är som om ni det här är ju efter klassen ungefär. De kanske heter typ man... Sara som tror att du heter efter. Jag tänker alltså var hon svensk alltså? Ja. Okay. ja. Eller jag... Varför, du, du för Men, för vad för att du så gör det självklart för. Var hon svensk då eller? Mm. Ja. Är... Vad då skulle vad då skulle de vara pajen där eller? Nej, men kanske, jag vet inte. Kasack. Ja. Faktiskt. De har blandat ihop liksom kasack det ska <laughs> förmodligen svensk baoji. Turns out <laughs> du är gift. <laughs> men det är bra. Hon är, hon är liksom fru, hon är också fru till en hövding i den här byn här borta så du kan säkert få framstå en position som i allfa skattmästare i by. det. Är bra. Men, det säger ju bra. Eh, men ja, men roligt tycker jag. Det är bra. Mm. Ja. Jag har varit ni jag är, har varit ni tidigt. Ja, eh, det tror jag nog. Men eh för att vara säker så får man en var det var riktigt säkert så förmodligen ställde han följdfråga vad det TV eller film. Nej, Oskar brukar brukar brukar brukar typ Mingelott och liksom. Ja. <laughs> jag har ringt till Agneta Sjödin en gång. Mm, ja, tror jag. Det var Jan Kumpen som sa att han har telefonkatalogerna smås, slog vi upp Agneta Sjödin så ringde uddet. Det kan väl någon annars. Så jag vet, jag tror inte det var så. I alla fall. Eh Ja, <laughs> nej. Jag undrar mig i sista sekunden. Okej, okay, du svarade fel i så fall yes. eh, ja. för. Eh vad var det? Vänta, jag var det var min enda det var mer en sekund <laughs> i ett barnprogram när jag var 9 år. Det sa jag ja. Det var hur det, det var så här. Men nu menar han vad jag gör? Va? Oskar Gustav är sån TV-personlighet. Ja, det var, det var med han intervjuades för hur det var kände så så ung när vad. <laughs> ja. <laughs> jag stod där. Jag vill ha min advokat. Åh, drå åt. Ja. Men nu den dö jag vet inte, när man när det känner alltså det blir de, de ju inte de det var mitt roget inte. Alltså var mitt TV-döst det det var ju ja. VD-grejen, det det, det Ja, det, det är ingen. Ja, det är. Kanske jag vet. Uh -huh. Ja, ja, gott. Men det är äh, ingenting då så att du kände inte det var ett läge att satsa på sen. Nej. Hur topper du där sen? Jag vet inte, jag tänkte på det månaden gång. Åh. Ah Åh, -huh. det blev det såna. Uh Nej, det rådde det här. Fratterade det. Vad gör du nu? Åh. Åh, oh, det är en punkt alltså. Aj aj aj aj. Okej. Väldigt ont. Ah, gå bra. Mm. Eh Uh, lawn mower when you're in pain <laughs> lawn mower du men lite For mycket med borde Ja men yeah, man, ni får uh. ah, med, Anyway, ehm um, tog <sighs> ah, du den då borta? Annat <laughs> uh, prat. Annat som inte handlar om fylla flaskor sådär. Ah. Jag ska lägga av. Nej, jag kunde inte göra. Ja, Peter med det hjälper. Nej, jag Peter inte. Kramar. Det gick inte piet tama otroligt hur har han har ni ont det där faktiskt gjorde nej men annars jag hade <laughs> sinnessjukdom liksom man så hade vi saker upp liksom jag lider med dig jag önskar dig ett bra bra det känns bättre då okej okay. nej gör det inte alltså eh uh, vi gör så här något eh uh... <laughs> du... så tack eh uh... <laughs> uh, ja det är det är tomt sedan 17 då tyvärr Trevligt, du var ganska glad över det i hjärnan. Ja, men det, man ja, man jag, borde väl faktiskt mina åsikter ändrades. Verkligen. Jag har inte sett oh en God. enda person som jag har varit lässarna över det här. Alla personer som jag pratat med och även alla artiklar som jag läst i tidningar och grev bloggar och så här bullshitställen eh har sagt att 2012 var ett skitår. Och så nu håller jag med om det. Nej, jag tycker för att, alla tycker men jag tycker tvärtom. Det är väl att 2012 var ett så bra. Varför nu då? Ehm um, har fått linka massa. Och okay. så därför därför det var, det var bra för alla tycker att tappa det här året så det var det var bra för alla varför det fick ligga lite. Ja. ja Nej, men när vi är i så fall i så fall varit ett fjälldansområde. Ja. Nej men det det kommer man måste ju utgå från ett schema antar jag. Ehm um, men yeah. Alltså men ja um... Jag det är väl jag firar det ju jag och Jens firar ju nyår i hopp nu fick det låta som att det, han gör bara typ så här och mm. tänder ljus och hela nej låt det låt ni ljuset brinna. <laughs> ja precis. Jag för var Robert. <laughs> det kan det snackas <laughs> också. Så en hel delande du kan. Eh. Uh... Det <laughs> men jag har satt din bild och lyssna på radio. Aha. Uh -huh. När det blir lite tid då kommer då kommer den här låten på Föleser mig. Nej, jag har inte mycket för julmusik. Inte alls. Nej, men du har bestämt dig ändå. Att det är okej. Befinner ni i situationen och utsen så det. Ja, jag kommer inte undvika att sätta mig i en bil för att det är jul. <skratt> <skratt> ja, ja. För... Okay, Tja då. Men nu. men är inte du en sån person som styr bra den när du sitter i bilen. Oavsett om det är du som kör. Det är väl på... ja. <skratt> jag är alltid den som passar. Det kommer vi fram och ju. Det, det kommer jag inte bli helt på vilka vilka i Österrike. Va? Oscar är med oss. Oscar, Oscar Becker står fram och bråkar om bussförfar. <laughs> du, stäng av den där skiten nu. Koppla in min MP3. Kors, vad fan? Och om man har någon rätt här i det här samhället, Sven eller musik man lyssnar liksom. ah, på. Ja. Ja. Nej, alltså okej, okay, så vi firar i alla fall uh, nyår eh uh, med några vänner i Älvsberg. Uh, och det är jätteroligt fick jag där sa han hediga. Jag jag, jag när du förklarar sen så så förstår jag vad du menar för jag är också väldigt glad där och det var det bra på många sätt. Mm. Sen är det så ändå så skönt att bara få det gjort nu 2013. Mm. Mm. Så jag jag gör så här jag jag ska göra ska fram till Jens ska inte göra krångel. Han har gått in i det då på dig. Då han gör ett så här suckar verkligen så här. Nä men då Jens Jens. Alltså alltså grejen är, efter jag efter han sagt att det var mer han var det så här relieved att hela skiten var över man. Det är rätt mer sånt. Så att säga. Så här kom, jag går till dig då hör bara. <laughs> <laughs> det var äntligen på gång en kläm av Erik. Du spekulerade i när han kom dit nästan när ni fick det där så. Nej, men det har varit kvar någon gång den spänningen fanns där i flera timmar innan du du vågade ta det fram. Ni, det... ni båda visste förstår ni inte att ni ni älskar varandra. <laughs> det är klart för gör. Ja ja, just, <laughs> <laughs> <laughs> skulle han göra det här. Där precis. Men <laughs> <laughs> jag skulle också skulle ni gå en hämta uh... long hour <Flamower>, when someone <hämt> tells you something shocking. <hämt> King me ja. Nej, men alltså så till i alla fall så är det ju det här. Um... Det var det var det var rätt mm. okej okay och lawn mower. Ja, lawn mower. Nej. Lawn mower. Nej, den, den, nej. Jag, jag jag tar en lawn. Okej. Det var god förstå. Mm. Faktiskt. Plus att den har väldigt det. intressant bört. Ja, man känner sig romantiskt white trash eller Låmorna katten själv så väljer jag. <laughs> ehm um, backyard booze tror det till mig. Yeah. Med persien i Falkenberg om den så att ni ska. Ja. Inte olagligt. olagligt. Nej nej nej nej inte ja, det. Men jag hade tänkt göra en lite öla på prov. Det det, det är nog inte gör av sig. Okej. Mm. <laughs> okej. Okay. Okay. Så länge du inte destillerar så är det så är det lugnt. All right. Not the alums men vad du måste göra all right situationstäck. Eh, visst heter det själv. Eh, jo, ja, okay. jag hade tänkt göra en liten batch här och man skulle oh, Ja, då är beatboxa, jag är lite ikkare alltså, men det är beatboxar vet du. Eh, jo, men det det hade jag tänkt göra. Och folk, folk får gärna skriva det på våran Facebooksida vad de vill att batchen ska heta, tycker jag. Mm. Så kanske jag tar något de om, om de är bra. Skäggkastöl. Skäggkast. Vadå? Skägg, skägg. Skäggkasta det i så fall. Ja. Ah. Jaha. Yeah. <laughs> det tror jag är trotiskt. Ja, alltså jag är erotiskt. Men vad säger du? Det varför varför det var kompis som vampyrgrej. Jag kommer inte prata om nyår. Jag tror det. Okej, vi lämnar skickast. Men i alla fall om ni har ett bra namn på på på, <hör> på min öl batch som jag kanske eller kanske inte kommer göra eh skriv det på på på väggen på sidan. Så eller, kan eller det, det blir... kan man kan ju tweeta också. Det kan man också göra på vad är, vad är det för det alltså? Eh det är skegg skenkast utan är skagg utan skagg. Så måste skegg kast. Alltså det låter jävla bra. Jag gör jag... det. Om du skulle om du skulle marknadsföra det här ölen blir jättebra. Du ska försöka sälja utanför Sverige. Jag tror någon kommer I'll have a skag cast. <laughs> skag cast. Är... Låter inte lova sig. Det oh. låter det låter hans. Det, det låter ju som om vi skulle göra en Det låter någon. Hur kan man göra vad, vad kallas det när man gör cover fast en film? Remake. Remake. <laughs> en remake. En remake. Vi skulle ha en remake på Outcast. Skeggar. Fast då vem nu? Skeggast. Go away. Skeggast. Varskeg låter jag vet inte det kommer inte jag vill inte dricka något med the skeg. Jag vet inte jag heller. Det är en utmaning. Det är otroligt man behöver checka dig det, det låt som det behöver... restprodukter. Nej, det är något låt som ingredienser du får ju där måste du sen checka penicillin och gröt i majs. <laughs> <laughs> Leker med vad som är smutsig. <laughs> <laughs> Men det det man fan där har man ju nästan eh äh, tagline. Jag vet jag där runna som taglinen till till vad det ska stå på etiketten så bara skag cast. It's a challenge. <laughs> låter så det, det låter bra. Fast det låter även som den där... Nej, det smakar bra också. Du vet inte den. Nej. Första vännen kommer inte vara bra. Det vet du inte. Det är rätt säkert. Hur? <laughs> What the hell? Okej, okay, ja, tack the för att du <laughs> tror på mig. Ja, jag vet inte. Your sincerely, Jesus. <laughs> <laughs> ja, det gillar ju julkortet vi brukar inte få längre. Så. Nej, jag vet inte. Inte starkastiskt. Så... Tack. tack så mycket, Erik. Tack så mycket, Erik. Ja tack för för att, så sköt tack för, för att, så. Den, jag blir... jag förlorar tack för julkort cool. det var så jättejov drar förlora på jul då på julafton faktiskt. Gör han verkligen? Aldrig. Nej, gör han inte. Alla all det är ingen som vet när han förlorar. Han är ju så opoppis att ingen ens vet när han förlorar. Jag trodde att det är på julafton. Det är andra tror att det är Ja oh, ja, sure. Bellman. Fast <laughs> att det inte gick för. Vissa tror att det är liksom den 24:e, andra tror att det är 25:e, sen finns det folk som tror att det är typ i april eller nåt sånt där. Okej. Ja, ja men han får alltid han får kort året om där får jag bara ah, gratis så här. han får inte kort. Jag fyller det då idag. Vad heter då? Vad heter sa? Nej, han han sväller sin sorg. Det är, ja, jag vet inte hur låt. Prata sans. Okej, jag vet ni jag kan inte arameiska så jag vet inte riktigt hur Jesus pratade. Kan jag kan inte prata latin eller så kan kunna prata om konstigt grekiskt dialekt. Ja. ja Sådär. <laughs> anyway. Vi har lite av det här från oss idag. Det första Ja, det första vi spelar in förhoppningsvis. Josef, du stämmer. Och där kommer att sändas ungefär när? Eh, vad vet jag? Måste det vara då? Eh, ja. Ja. Okej. Okay. Ja. All right. All right. Okej, om alltså då då okej, okay, då blir det ju faktiskt det här ganska nytt år avsnitt för även de som lyssnar för första har det varit så att många av de avsnitt som har spelats in har spelats in inte jättenära när det har släppt så det har varit några veckor innan. Ja alltså det det brukar jag det, det brukar några veckor alltså tror jag delay. Ja ungefär. Så <laughs> Shit, det är som att, det är som pratar med någon på Jupiter det här så ungefär. Ungefär. <laughs> <What? laughs> <What? laughs> <What? laughs> Fatta vad jobbet då liksom Och bara bli bekant med någon som bor där. Hur lång tid det kommer att ta. Bara, okay. Vad heter du då? <laughs> så nu går jag och gör något annat. Sen kommer jag tillbaka och så bara... Ja, du först. <laughs> ja, en till vecka. Jag vet inte om det tar en vecka till. En vecka, jag tror att det tar flera generationer innan det kommer fram. Nej, nej, det gör det inte. Det tar till månen, det är väl några, någon minut. Jupiter ligger längre bort. Jo, det... Jupiter ligger långt bort. Ja. Men så långt bort... Eller, ja, den ligger långt bort och den ligger, den är så pass stor att det spelar roll vilken sida av planeten man är på för hur långt vi kommer att ta till det så de. Eh, men eh, jag nu någonting det faktiskt tar att skicka en nödabsignal mm. eller ett SMS dit. Tror de har täckning där. Nej, nej, nej det, det finns inga människor där. Alltså med jag i alla fall i min mobil nere i Ruberg, i alla Sankt Eriksplan bland. Jag tror inte jag kommer hålla nere ute i ja bitte. Nej, när, hmm. när det död på ljudet där. Jag säger när noll, du vet det finns ingen där. På ljudet där, det kommer sig att hända någon det, eller. Nej, det går det var på ljudet där, det bränner gas. Glass. Ja, det är en gasbrännare. Jag vet. What? Det är det. Bara... Det här är en nyheter för mig. Fast som tvättjönar mig för när jag säger. Vad det? Bengas från den är ju utan gas. Det finns inga ljud där. Men uh. Okej. Okay. <laughs> <laughs> <här> <här> ja, riktigt. På riktigt. Det finns ingen ju. Nej, nej, nej, nej, det är bara... det är, bara... det är svårt att tro det faktiskt. Det finns ja, det inget någonting? Nej, jag vet inte, kanske har någon någon så här solid kärna men alltså det man ser jo, det här Nej, men det finns ju Nej, så... menar vad det inte finns nej. Nej, jag vet inte uh, vad. Eh, but... vad vad menar du med det egentligen? <laughs> Fast är det sant förlorar saltbadrik. <laughs> <laughs> nej, alltså grejen det består det består av eh um, uh, där vill det mesta är gas. Det finns en kärna, en solid kärna i mitten. Fast det är ju ingenting som någon kan Ja, alltid sett oh God, Jupiter alla. som där välde bo. Ja. Oh. <laughs> Förlåt alltså. På ledningen det finns en Jupitervägen i alla fall. Ja, det är jag får det är restängel. Rest stå <laughs> <laughs> <laughs> <hur> det står bara gas. <laughs> alltså jag tror det så va. Gasneck. Ja. <laughs> Nej, men eh äh, ja. Ja, jag vet inte, det menar ingen brottnet av resurssystem som vi kan bo på. Marsh. Marsh så vad som man går som nästcensial för det blir någonting. Ja, om man bara kan platta en blomma där så i den. Ja, sen väntar några minuter. <laughs> som en mikro ungefär. Stoppar lite <laughs> blomma som bara... Ja, men det är alltså det de har ju vatten i de de säger vet ni. Ja, de mer. Oh, har oh, du sett bilden där från? Ja, de är så alla. Ja, det går åt. Ja, men det verkar sig att så då måste man väl säga lite vatten i alla fall. Det borde lägga fan, det är, det fixar då. De. Dom, vilket dom. Det ska lära. Ta dom. Har vatten hemma och tror. Det finns inte något sånt projekt som som går ut på att de ska att människan ska sätta sin fot på månen innan 2020 eller vid månen. Sätta foten. Ja, sorrys, det blev inte så. Månen kommer först. Nej men innan 2023. Ja, det är det snarare. Mars mars 1. Jag kvinto vet inte ihåg vad det men något så här månaden jag blev förvirrad. Det var för att BVK sa dom att man Nej. skulle sätta sin fot på mars innan månaden blev... sa Nej. Det är ju som månaden innan jag sa det där. Okej. Okay. Dom är en varit där avskräck. Ni går och och eller, De det ju om lappar eller Eller? Ja, det finns man... folk som. Det finns folk som tror att det här var också. Ja, jag vet det finns folk som tror att att eh uh, världen så sjukt ödlor också. Det här jag har jag förut på tal någon gång innan en någon skäggkastad episod också men så är det inte. Nej. Världens störste av männikor. Det yes. säger jag alltså. Det jag tar en dill upp. Okej. Okay. Stanley Kubrick hade ingenting med mållandning att göra. Nej, sorry alltså. Samma sak där. Ingenting. <laughs> ja, rätt okej okay med det här. Jag tror alla har någonting med nå någon med allt att göra. Ja, okej, då dör jag. Butterfly Effect. Jo. Är så det <skratt> låter. Jag <skratt> kan inte dropa offensivt. Är det blir LR spel spelar dela ja, Butterfly effect. Eh ja, det är ju just en podcast ehm detta nej nej. Jag flyttar mikrofonen lite för jag märkte att mina ljudvågor är mycket lägre än dina. Ja. Är de ungefär lika stora? Det finns ju sådana här podcast-predister som delar sig ut varje år, vissa tips, or it's whatever. Och det här är ett sådant avsnitt som inte vi behöver skicka in, kanske. Förlåt, skickar man in det? Alltså, vi är inte ens i rätt, alltså... Nej, jag menar det här också, det är så... Alltså, vi är så jävla inte det här, så att det är på något sätt... Jag vet inte hur lång tid det tar innan... Du, inte med den där attityden i alla fall. Shit, alltså, har inte ni ens... Så ett mork Pokémon avsnitt. Men, men vi gör väl det här att vi yeah. bara, vi döper det här avsnittet till årets podcast. Yeah. Så här, <laughs> <laughs> helt ärligt, yeah. podcast bomb då. Eh, hade blivit komedisoldbergen innan. Kan vi prata om soldberg? Det soldberg från Futtröhman. Ja, han så. Ja, jaha. Nej. Eh, jag, jag har väl sett Futtröhman så. Jag... Nej, tack <här> oh, Gud. Åh oh, vad du har minns ut. Det är fantastiskt. Ja. Vad mm. har du något att göra? västannoft det live hur mycket finns det går det fortfarande ja det gör det också ha då alltså det, det, jag ser ju på själva maskinen som jag kallar för för att datorn äh, som de andra nej, som säger hoppa men han är inte data men en dator ja men det det blir ju det lite man. mer Alltså det är inte lika rörigt ljudvågsmässigt som det när ni spelar in på locket där. Det är väldigt förvirrande faktiskt. En sjögrejen är det här ju också att det alltså oh jag skulle bli väldigt förvånad i fan ställa kan få bli nu och bara så att skopa för glas. <laughs> det är alltså hon som eh jag är, är, är ständigt det... som vi brukar ha. Ja, mm. precis. Och en annan sjögrej också vi behöver tänka på att alltså anpassa oss efter typ så här 10 år så men det ringer kommer dyka upp här av så här familj disk sitta disk sitta i ryggöl. Vad händer här i så där? Om jag det, vi... det då blir det trubbel alltså. <laughs> <laughs> ska jag sätta upp en skylt. Det är de förra ägarna, man ägnar sig bara är du eh det kan jag sitta här. Nej, ja. ja men det gör jag ändå. Vad är det då så vad säger du? Då blir det, jag vänd. Det blir du? trubbel alltså. Du hämtar dina varor säger att Oscar. Såp. <laughs> <laughs> nej, jag säger nej, det är det är faktiskt en ganska bra online när det. My name is Oscar sab vad för ett president ja. story. Vi pratar ju om online losers. <skratt> då det finns det bara elitistiska. Nej, nej, du ska ske. En <skratt> <skratt> diplomatisk <immunity."> amirate. Ja, du sa det. Ja. Jag följde något sådant. Ja. De har ändrat nej. Vad för en konstiga president. Man läste så. <skratt> Okej. <Okay. skratt> Vi pratar alltså om <skratt> Little <skratt> Weapon 2. <skratt> två. två är det där är någon är någon diplomat som smugglar kokain. Mm. Eh uh. Nej. <laughs> man, man man skulle kunna tro det för det det verkar vara det de det är en action är från 80-talet. Jag menar vad kan det alls ha att göra med? Nej men det är någonting, det vill de gör någonting. Um, ehm De heter bara som är samarbetet med Sovjet och är rasister, nazister som har kokat in. Och som visade sig att han är ena kullen som är Nej. Mel Gibson. Nej, han är där sist visade sig. Jag hade känt inte mer filmen. Eh, uh, jag tänkte bara att ena ena skurken i den här filmen visste jag var snubben som mördade Mel Gibsons karaktärs fru innan första filmen då. Spoiler. Alltså vi undviker att säga det. Men <laughs> du var, det där visste liksom ni ens om att hans fru var men jag det var jättelänge sen såna här filmerna. Han är inte i men... alla filmerna tror jag. Han dörna första. Ja, han dör i den första. Hanson inte med i någon av de här filmerna. Ja men han det visste sig sen. Ja? låt. Nej, det får vi se sen. Som sagt, jag de filmer som jag har sett i den här serien var hur länge sen som helst. Men jag hade ändå kunnat gissa mig till att det där har hänt. Det känns som en alltså det är bra. så otroligt klurigt. De är, är såna alla. Alltså typ så här det är det inte så att det alltså oh, han long of his life believe murdered of none. Det alltså att jag han var jättesäker men hon kände att nej du är racist jag lämnar dig. <laughs> kan kan vi inte bara kan vi inte göra en sån lista över <laughs> <laughs> över rasister? <laughs> <Sista>. Mel Gibson <laughs> har vi där. Eh och eh, Reverend Jackson har vi där. Okej. Nej men det jag tänkte kan vi inte göra en sån lista över hur den liksom generiska actionhjälten från 80-talets ser ut eller ja. vad vad hans egenskaper är? Det är det, okay. Han är mellan 35 och 60. Mhm. Mm <laughs> han är före detta polis eller en polis i slutet själv av sin karriär. Um, det är en han. <laughs> ja ja, det är, är han. Så, <laughs> så den även så här han måste ju eh uh, oftast så är det lite grann att uh, speciellt om det är en film så om det är det första filmen i en rad av såna mm. vilket eh uh, men det kan mm. Det, mm. vad fan det nog totalt saknar. Ja men det, det kommer att det. så få ärumtips att little weapon at little weapon at. Det kan ju, det kan ju helt av vara så att den första heter någonting helt random. Ja. Uh. Och sen tvåan heter huvudpersonens namn kolla honom. Yes, exactly. Eh uh, Indiana Jones till exempel. Ah, För det första väldigt många eh uh, uh, inte väldigt många. Nej, yeah, nej, jag säger det väl. Tro att första Indiana Jones filmen heter Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark. Den heter bara Raiders of the Lost Ark. Ja. Ja. Sen ja, ah, sen blev det inte så mycket. Eh nu sa han som i Star Wars. Det första hette väl bara A New Hope. Nej. Hette Star Wars. Ah. Ja. Nej, okej, okay, så att uh, han har ju um, en hjälten i frågan då är lite han mår inte så bra i början kan vi ju säga åt höst alkoholiserad eller bara väldigt ledsen någonting annat. Nej, nej, alla så har ja, mm. no, ju kommit över det. Alltså det Ja, ah, nej det han inte i första filmen. Inte. Alltså så ja, men vi, alltså vi tror inte bara för lite vad det här. Vi utgår från nej men jag kan okay, vi, vi tar det där... komando också typ så här. Ja, okej. Eh där någonting då händer i början. Ja, det är sant. Eh han har levt ett liksom ett bra liv och sen så ska han egentligen eh, lämna det där livet bakom sig. <coughs> och då händer något dåligt. Så alltså det verkar vara så här grej, jag har fått potettalet, du vet men det är samma sak nu. Om du blir kär i någon som är polis, se till att den har en ex urs med död. För att annars kommer du vara den som dör. Eller hur? <laughs> ja. ja, så det så, så är nog. Eller ja, död eller lämnat honom på grund av alkoholism eller så. Eller så han bara säger han mördade någon eller nåt. Nej, han, nej, polisen inte mördar någon. Det blir bli när han han, han någon, någon dog. Hans partner dog och alter på jättemycket. Han önskar välkommen över. Sen blir det så lite längre fram i filmen att partnern lever och ligger bakom hela precis. I, I trusted you. Ja, you are wrong. Så någonting i filmen har ju helt lönsamt så klart, men det är ja. man förråd då. Det är ja, klart. Eh uh, förråda honom eller landet som hon bor i. Mm. Eh uh, en annan grej av så att även om du är en alklorerad polis som inte har gjort så mycket på tåg, jag är inte polis. Jag hade ja, medar själv även där. Även om han är så nere med i den där 80-tals filmvärlden när det välset när saker har sätter igång. Eh, uh, så är du helt plötsligt lika jävla duktig och igång som det var när som det var på, när det var på tap. Eh, uh, det är alltså vad man ser. I men jag kommer på det, alltså jag kommer på fucking jag älskar Skyfall och The Doctor Who, Outer Nighthouse. Eh, men just det där net. Ja, men det är samma sak som sig när jag uh, I menar för några veckor sen modden så bra så jag, det det var en vecka eller uh, lite mer än en vecka då jag inte sände alls. Sen när jag väl satt igång igen så hade jag förlorat väldigt mycket. Jag var tvungen att liksom bygga upp lite mer igen. Mm. Det är inte alls så. Jag kunde bara... Så, ah, fuck, nu kör vi och jag liksom är fortfarande på topp. Det funkar ju inte. Varför, varför kan ju någon grupp som liksom dricker en massa och bara hänga och kolla på filmen? Ja, du pratar om hans alkoholtolerans nu när nej, han dricker igen. Nej, nej. Ja, just... <laughs> <laughs> nej, nej. Jag bara gillar att det där är liksom att någon som... Um när när det alltså saker börjar hända liksom i en film. Någon börjar hända i en film när nu nu sätter jag allt igång, nu går det igång igår eller vet du. Han de är fortfarande lika jävla vassa och igång liksom. Då han har ja fem personer genom att blinka fasta när bara mm. sitter suddigt i typ ett, <laughs> ett eller tre hopp. <laughs> och alla vet att det livets bakom sig ja. för länge sen. Men får väl bra skott, skott. Jag undrar inte hur ja alla får folk nyktra till i såna här filmer. Det är verkligen. De kan vara lite förlå och sen när någonting börjar hända så bam ja, så är de igång. Det är två sekunder bara åh liksom ändå har jag. Det vände det det har det inte på. Det är en små som dricker. Alltså det är väl bara sidekick som dricker i såna filmer. Eh mm, inte bara men alltså har... sidekicks som varit en del av huvudpersonens team för 20 år sen som nu har också något liv bakom sig men inte startat en stor familj utan istället sitter på en bar någonstans där huvudpersonen måste komma in och hämta honom och säga it's time yesterday. Och så säger han nej jag vill inte men så här så gestuterar han så nickar han och jag känner bara it's probably like the good old days. Ja, nej, eller, nej, först tack för tackaren, för tackaren nej. Ganska Ja, precis. Och sen lite längre fram i filmen, typ kanske en halv minut senare, där huvudpersonen där <skratt> <skratt> där själv och håller ni nästan på liksom där så, kom så kommer min hagel i vägen. Sen kommer ju psykiken äh, som på något sätt lyckas ta ifrån vapen. Hittar de honom väldigt glad tror jag att det var de. Eller eller som alla filmer spelas LA. Eller intelligence sort så välta ut honom. Nej. <skratt> Ehm <kör> <kör> um, ja. Eller nej, försäkta dig för att to be fair, alltså det spelar faktiskt inte stor roll för det här den här scenen utspelar sig sannolikt i gränden bakom baren kanske. Så det är antagligen väldigt nära den här baren som man kanske vet. Det vet ju inte vi. Vi vet inte hur vi kan hinna prata ens. Det är ju just det som är poängen. Aha, ja, ja, ja. det är sannolikt så förmodlar. Borde inte vi göra en sån här generisk actionfilm som följer ja, alla tråd, regler för att det då handlar från att ta pådrag men vi kan tronsa ta Tarantino eller Rodriguez så att vi försöker göra den så som det var på den tiden. Ja, för de var väl alltså det är typ såna grejer för hur uppen 5 eller 7 eller 8 eller 10 eller det var en bild var där. Eh de läser åh men det är samma så kunde du den säger folk. Ja, Tarantino gör någonting som ska vara lite så då är det är efteråt. Ja, jag vet inte ja, men... jag, jag, jag jag jag tycker inte de Tarantino filmer. Det var coolt med Wes Anderson och Pulp Fiction sen så blev blir... ja, efter det så ja. var det inte så mycket mer. Eh jag vet inte vad det han har gjort. Killbill. Det är nog okej. Nej. What? Well, Nej. Nej. Den är inte bra. Killbill. Nej. Kill Hur <laughs> Kill Kill oh. yeah. Kill är <laughs> <laughs> det? Sån Killbill. Killbill. Killbill. Är det Killbill? Vilket början sa du? Det där fina såg inte plats. Jag vill låtsas. Du dubbar till finansnämnden ska. Ja. Inte Dalmåla. Nej. Ehm när Anders med kontakt det var det trendat just nu lite ja det har alltid varit det har alltid varit lite någonstans jag tror lite i lopp vad jag än ser där när någon hjälte är i någon film I bör... är bara vit ja, jag vet vad det var inget jävla tråkigt. Nej men jag tänkte på det ganska ofta inte ja, film nummer 2 3 kanske lite längre fram i serien när någon av hjältarna kanske eh morgonstid eller lacka över bara hänga hemma och tänka fortfarande på skryfall öh uh, nej inte bara men där blir lite mer där också. Mm. När man när hjälten mig har lagt av vapen, skjuter ju allt och mår dåligt och bara ja, gör ingenting och bara allmänt så här typ. Och är det något kloster i Thailand så kommer en general och hämta honom. Mm, Nä ungefär så kanske, men i alla fall i alla fall när man är hjälte och mår dåligt och inte bryr sig mm. och fan vad jag, man, när man är i asshole mode då ska alla skägg. <laughs> så så, så, så. Ja, just det. That's a discriminating faktiskt. Så men, måste... det här var på 80-talet skägg var någonting som tillhörde 70-talet. Nej, nej. Ja, fast jag jag snackar inte. Det är ju ungefär som att alla är så att som nu ska få backslick och liksom mitt bena. Och få han eller korta. <laughs> nej, ja, medra har ju 90-talet. Ja. Eh, nej fast jag snackar ju om lite jag snackar om bland annat eh uh, Drunk Roses. Han ska få skägg också. Okay? Nå, no, är det skäng? Är det inte bara skängstubb? Han har, nej, han har en ordentlig mustasch Som har rakat bort sen han ska bli det Jag tycker inte Bale inte har en kring. ordentlig Är det inte Bale? bale. Nej, Bale Det är som att få hållit med det För det är lite för välvårat För det ska ändå vara sån här assholes Men äh, det är ändå så här, han Nej, jag är ju inte Batman. Jag har skaffat skägg. Jag lämnar det i livet. Man ser trailer för nya Superman. Så han har ju skägg. Superman-skägg? Och sen ska han ta honom bort det sen när morgonen skulle bli lite mer. Vad var det där för melodi på det sen? Det är Superman. Jag hörde bara 18. Oj. Oj. Vad är helt gott för mig, ja, det är bara dåligt på den här. Alltså. Den är ju därför det är John Williams helt då tror oh, jag just det. Ja, har du något allmänt så typ han har gjort jävla kan. Är någon annan bra grej från 80-talet? Actionfilmer två annorlunda tre, den kan jag gärna ta igen då. Har en svart sidekick. Ja, men det har de alltid ganska ofta alltså det kommer kanske den i tvåan. Men... Ehm um... eller 13. Ja behöver. Det de, de, de de är det från en sån body cop film eller bara det handlar väl snöbör inte. För om det bara är en snöbör så har oftast det människor eller gäng eller olika partners som ehm um, typ to Todd Riher filmer då. Jag har bara sett en. Nej, de är ju 70-tal för nästa tror jag. Nej, sent 70-tal typ. Mm. Men vad är det ju gänglika? Och alla dagar typ. Men så klart. Nej. God <laughs> man died. Send your application to my address. Ja, jag vet. Det. <laughs> ja, det ja, det <laughs> men nej, men jag tänkte så här för det smor så i den här är ju, passa det blir mer felar ju passar det god. Eh i första filmen så verkar han inte ha några vänner sen från partnern då. Nej, det, så så, så, det, så, så det, de tror det. Jag vet att för hans första partner första han dör inte han slutar bara. Men <laughs> de fick nog även ja, han stämde sig för att Jag dåligt för det. Det kan komma skriva den Gulöver från början och sen så så bara kvar den linjen för att visa att den Gulöver ville verkligen säga ja. I mean, okay. det. Ja. Ja men alltså okej, men min poäng är för när han kommer till nästa film då då har han en ny partner då som precis han dör. Eh en smart. Det menar inte det, det det det är relevant. <laughs> det, det roliga är ju när den dör så Janne hjärtläkaren för det är till en en av hans äldsta och vänner och lalla bla bla. bla, bla. Okej, okay, om det var så var han i första ringen då. Men vad på snöster? Ja, nej. Men 20 minuter efter det samma sak igen. Var det också en bestare? Ja, men han ja, ja. var så bra i Europa. Då kan han ju fått så järngäng på 50-talet eller nåt sånt där när han var ung och och hotspur i Europa. Men sen sen slutade med parten dör så måste du Hansen åker drödy Harry hem hämtar stora pistolen och sådär tar ja. jag. Vetar du Vad den stora påstår han har liksom 44 när i början av filmen var det nog inte så att han hade eller efter han har liksom en gigantisk eller ja, men den nekas egentligen. Ja men han har redan nu mer gigantisk. <laughs> De eh, jag så Den växer helt enkelt. Really. <laughs> <laughs> It's a grower, I'm sure, okay? Anyway, så vi dokumenterar den. Tror du så då? Det var så. It's a grower, not a show. They will by the way we're going all outcasts uh, för det berömda Dolly Harper i din thinking och så. Grower not show. Punk. <laughs> do you feel lucky? Like you... <laughs> do you feel like a grower? For sure. Well do you? Punk. Vad om man skulle blicka tillbaks <laughs> på det här? Jag vet inte om vi kan köra till vad fan vi det okej. Vi ska få vara det länge vi ska det nu. Han timme. Precis inte men. Nej, det kör lite i alla fall. Men ja nej, men det är bara köpa. Nej men det tycker jag tycker är så kul med det här om man ska ja. Ehm. Um... Väldigt många har jag sett när de släpper såna här podcasts i beskrivningen så de kunde lägga till vad sjutton andra områden typ. Det här kan prata vi om. Det skulle vara väldigt svårt det här verkligen tror jag. Men det är det, det, är det som är så bra med våra våra titelsättningar att man ser ungefär vad det handlar om ja. i ett par minuter sen så mm. alltså oftast är det bara någonting som nämns en gång och sen får vi det... väldigt Det ska bli jättekul. Det, det ska jag kan fallande på något vis. Ja, nej men alltså det är sex kan man sätta. Ut? Alla bara ja, Nej men Denna podcast. Ja, men det ska ju vara väldigt relaxed och så vidare. Jag menar det här samtalet hade kun reglerat utan en mic varsågod. Ja, det gick var ju så mycket bra. Vi pratade lite innan vi började spela in här då och det då såg vi en del bra också. Inget som jag orkar repetera men inget som helst kommer ihåg men det var nej, bra. Ja, det var ja, bra att prata. Eh Jag vaknade upp här. Men, men, här nej. Nej. <laughs> Mel Gibson pratade med Mel Gibson har det händer också och det. Gibson, vi pratade om Nicolas Hopper också. Ja. Det var inte ens menat att det skulle komma mer. Ja, vad fan är det här? Djupt där. Glaset. Ja. Uh. Ah skankcaster. <laughs> Skank. <laughs> ja, skankcaster. Det vill jag tänkte så här en grej jag pratade lite med eh jag kanske nämnde det för dig på New York eller med eng jag nämnde väl mycket men en grej för Paddy och Okiro min dödslinga. När Okiro? Ja, Okiro i mitten av februari. Mm, det är inte långt kvar. Det är, men då hinner jag köra klart säsong 1 i alla fall nu mm. säsong är ja, vi och ja, har ja, vi hur ja, mycket ska chans säsong? <laughs> jag tänkte börja köra på ett tag och sån typ det so sommar kan vi, vi bryta där och köra säsong två. Säsong två för de som inte vet vad säsongsbiksäsong är. Det är ja, eh, om man är. kollar på IMDb. IMDb exempelvis och kollar på vanliga serier typ heter det heter vi säger Band of Brothers eller så här med medarna. Nostrad. Det, upp det är uppdaterad till säsonger. Varje säsong har 12 eller 24 avsnitt det håller på ditt och datt så länge. Sunset Beach som är 190 såpan. Den håller bara, bara en säsong. Eller? Det är hållbara en säsong. Den där säsongen hade 700 avsnitt. Nej nej för för det är 5 avsnitt. 255 crew 255 755. 755. Okej, okay, förlåt. Så det alltså den motorn så det Vad blir... du kan den siffran är lite oro. Vi är ju och snackar det väldigt mm. många gånger nu, men det dyker upp ganska ofta. <laughs> Då går in och kollar liknande. Ehm um... Ja, alltså 755 avsnitt alltså det är väldans imponerande tycker jag. Alltså det är väl ett Det är ett avsnitt varje dag. Jag tror det kommer fram till att det var 7,2 avsnitt i veckan. Just det. Hur går ens det till? Jag vet inte. Om även om man räknar in skottår så går det inte det ihop. Ja, det borde det ju rätt. Nej. Nej, vad är det då inte? 7,2 avsnitt i veckan det betyder att var 10 eller var 50 veckas blir det ett extra avsnitt. Okej. Okay. Det kan jag se en timmes avsnitt men. Var 50 vecka betyder att det gick 10 extra avsnitt per år typ. Ja. Det kanske putar den där skottdagen hinner man inte mer eller ja jag gjorde kanske man gör vad vet jag men det bara kändes bara kände som 2 <laughs> 2 <I> två... <laughs> minuter det är liksom som en mild sagan om en film <laughs> Det kändes mer shellt som till extra set. <laughs> ja, <precis. laughs> <laughs> ja. ja, det var filmen det var så Prison någonstans på beach. Ja. Ja, det är fantastiskt. Det var också det en... vet nog nu. Nyhet... Ska vi börja med det nu inte? Previously on Deck. Jag tänkte göra jag sa att klippa upp en sån till uh... Ja, till något avsnitt. Jag nej, men lycka till att... det här. Ja, nej. Det låter sen svårt. Nej, det var bara the previously on och såna var... klipp då. Men eh det kan vi ta only well Geneva för att okej okay, vi bryter ju några... sommar när sommaren börjar bryter där väldigt många är inte hemma. Affsitt ja, på sommaren men det är, är inte det här är roligt. Ja, <laughs> då kan men, jag sitta. Då kan jag om du fixar om vi hittar ett uttag någonstans i en park. Ja. Det är, hur det är, kul det här, är jävligt kul att vara i ehm eller kul. Jag skulle vilja höra det så i Sverige, men i Holland så har de ju väldigt många eldrivna bilar. Och då har de har ju ja, har som cool. ehm stationer, <laughs> väldigt många över hela stan i Amsterdam i princip. Ehm och det har de om ju också så här, ja men nu nu kör vi typ en gatufest och så har de bara med sig typ en alltså eh, boombox och och så kör oh, cool. de bara just vid den stationen så här hela natten. Det det, det... Mm. skulle vara kul. Cool. Tänk om det fanns en typ inte sätra utan med den här parken vid vid Hornstull. Eh uh, hon eh uh, eh uh, Tanto. Tanto. Mm. Det vore kul där. Mm. Ja, alltså där vill jag nämna grej folk kommer komma fram och så fuck ska jag inte glas. <laughs> Nej, vi från polisen vi har hört att ni stör lite här. <laughs> Ursäkta men 56. Ja, varför pratar ni så jävla mycket? Kan inte vara tystat lite då. Varför det går föran polisen där skjuter oss eller bara jag just been revoked då. Allmansrätten. Det blir lämtiken ju. Ja, ja, jag vet. Men så man skulle kunna men någon gång kommer man säkert att det blir lite några veckor då kan man säga okej, okay, säsong 2 kör vi där. Från. Jag vill köra en säsong i utlandet någon gång. Jag vill åka till Tallinn eller Sankt Petersburg spelar innan där. Jag har ju ja. pratat om också. Det har vi gjort i röda. Det vore ja, det har det varit. Awesome. Man kan ju så att man kan spela in en alltså tre fyra avsnitt på den resa man spelar in en på båten dit. Mm. Men det, det, det, det tar ganska lång tid att åka dit med båt. Man är väl med ett par, man kanske gör det med till ben. Eh, men i alla fall. Ja, och sen så stannar man ett och kör en på kvällen på hotellrummet där eller wherever på en bar med en massa saltkrockar. Och sen är en på vägen tillbaka. Och det kommer så, här, så här, där vet du ett cetera i bomb när Mick pratar nu rysslandsans så kommers lite man vaknar och att man sitter utan leder <laughs> när du har så hunden en vad stora grejerna Lars som åker mot den och sen säger No Mr Gustavson I expect you to die. Ja men nej det, det händer aldrig ju sånt det där händer på karibiska öar faktiskt alltså mest på det är liksom uteslutande där det kan hända. Jaha. Ja. Så för det första för att det är riskaklimatet liksom stödjer inte att man har en haj. Det var en haj, det var en laser. Så. Ja, men det finnes säkert en haj der. Det var ikke det ens, den filmen en filmen som har en haj. Jo, det er Thunderbolt, den du speler i kariblet. tror at du blandar opp den. Det blir som litt... Um, Thunderbolt? Austin Powers. Thunderbolt, forlåt. Hajer med laser, Ja, ja, ja, ja, Sharks hi, hi. with freaking lasers attached to yeah. the freaking heads. Alltså, ja, de har tydeligvis <laughs> en fjørde Austin Powers så. Nej! <laughs> oh, I think fuck that shit, do you want to say Wayne's World on the other side? Fuck that! Yeah, Wayne's World, Wayne's party time next time! Party time next time please! Maybe! No, I've tried to no. see... Can we try the third Clerks <laughs> on ja, the other side? It'll come! It'll do it! Ah, okay, then I'll be fine! Yes! Yeah! 2014... ut, allihopa! Yeah! Det vill man ju göra reklam för där, det. det känns som att det är att göra ganska stort i själva. Då är det är ganska kul hur temat i Klöcks har ändrat. Först var det liksom en snubbe som var tvungen att så här en ung kille som var tvungen att gå upp på morgonen för att liksom dra till sin butik som han inte ens skulle ha den dagen. Det är inte hans butik utan han måste sälja han jobbar. Tvåan har jag inte sett. Men när det är den spela liksom 2004, 10 år senare. Då är det liksom okej, okay, han jobbar fortfarande där. Eller? Nej, det får du säga, jag tänker inte säga det. Okej. Okay. Men om han fortfarande jobbar kvar där i den här filmen. Schysst görs det när han är upp mot 40 alltså. Han upp han är nere. Han ska inte jobba kvar i den där butiken. Fast då kallar du tvåan, då kan jag förstå dig. Okej. Okay. Det är säkert. Ja? Okej. Okay. Fan, uh, han är han som äger butiken då eller? Vänta, så hur går det? Ni tvåan bra, vänta. Tvåan fantastiskt. Ja. Ah. Vi okay. vi jag vill vara så. Jag vet inte, jag måste kolla om när jag kommer. Vi får göra en massa öl där. Det kan du säkert fixa här. Vadå? 200, äh, jag hänger internet här. Nej, men jag, jag har jo alltså jag, jag har så här mobilt bredband men alltså det det kan man inte ladda ner än på. Nej ja, det är samma. Ja. Plus ja. att även om man ska eller vad det var att ladda ner. Jag menar köpa köpa via iTunes. Ja, precis. iTunes. Jag har du bott i har du inte vid det? Du kan säga. Netflix, han är där förresten. Nej, det fick jag Nej. bara utnyttja det som pant tills min gratis grej går ut. Jag hade ju, via Spotify fick man gratis. Typ. Ja via Spotify va. Really? Mm. -hmm nå kolle på uh, The Last Action Hero och, och, och massa Ja, jag har inte här. den på TV för, ganska nyligen också. Går det är den. Ja. Det borde kallas något kunde inte gå på TV. Mm. Som Hur, hur, hur, hur är det ska se ut då. Hur ser det ut? Ah. Damn, ska bra. Alltså spaced. Ja, det är väldigt bra. Den får man nog inte ta i på något håll. Ja, uh, jag jag har nåt köpt. Ja. I butik är det då. Eller det går till Sajabokanen kanske. När det finns där. Då är det, no. det diskshop.se. Ska vi göra reklam för alla sådana här? CD-on. Lawnmower, amber, öl. <laughs> Vad sa du då? Lawnmower. The, the lawnmower. Eller jag vet inte om det är THE lawnmower kanske. Mm. A backyard brew. Uh, amber lager. Passion. Curiosity. Just another freak in a freak kingdom. Va? Va? Står det så? Nei, jeg blant på det <laughs> Står det, jeg tar på en rekommendation. We are colder than a mother-in-law's love. Oi, det står. We had gone in search of the American dream. It had been a lame fuck around, a waste of time. Står det <så? laughs> står det <så? laughs> står ikke <det> så. Men altså, leg av, jeg vet. Nu er jeg partikker på, så er det sant? Var konstiget. Er det sant? Å, for klippet du. <laughs> jeg vil klippe inn noe, altså, vi var kjøp på... Ni behöver ju oss därför in alltså profilbild på alla våra sidor. Mm. Så måste vi ju köra alltså då får jag bara Kevin på tryck måste jag göra syns faktiskt. Pratar du om Mount Skäggmår. Ja. Yep. <laughs> jag är ganska nöjd för jag är ändå gjort Washington på den här bilden och det är helt okej okay. ja. med. Jag har ingen aning jag har inte kollat upp dem jag. Ja. Vilken är den som är på den? Här? Det är George Washington och Rossvelt, han som byggde den. Och så Rossvelt. Roosevelt alltså Ros Roosevelt Roosevelt de två O Roosevelt det mm. Ja ah, jag köper det va. Alltså <laughs> det är ju ofta så att du uttalar grejer som som du ser att det är liksom stas. stas stas. Det är väldigt många som gör på den i <laughs> princip. <laughs> det är ju logiskt men Eh <laughs> jag menar alltså det, det jag jag år. är mer så att jag hör andra det, det, säger Roosevelt eller Roosevelt eller Roosevelt eller Roosevelt Roosevelt Roosevelt ni roser ser det. Man ser det. Det var absolut. I alla fall det är han den där snubben med brillarna alltså Roswell. Det var så kul sånt. Eh, uh, let's pronounce thermometer. Eh, uh, George Washington och vad är de två andra dudes? Vad är det för några? Uh, ja, jag tänkte det är Lincoln, men jag bara han, är, han har nej, ju en en inte, egen han är inte med. Ja, just det, han uh, han, han är ju i stan så. Talk talk amongst yourselves, you know, instead of. Prata. Jag antar att det är nu, hur många det finns. Jag har ingen aning. Ja. 40? Nej, någonstans. Någon var inte vad var det 42 eller någonting? Nej, jag tror det är fler. Nej, det är sånt typ. Mm. Jag tror att det ligger Det är lite i. konstigt. Eh i när jag gick i skolan eh så tog det våra faktaböcker att det fanns 52 stater. Det gör ju inte. Nej, det finns 50. Så en har kommar ni lära i Sverige som och typ på en stombetänning som samt staten men det nu kommer det var det var liksom ett tryckfel i alla läroböcker i min nation. 50 sa de ju då. Ja. Snart 50 igen kanske eller 50. Jag tror att eh Ah, ehm Då är du du alltså George Washington, nej? Ja. Sekund Patrick. Han Thomas Jefferson. Tommy, do a theater result. Ja, Abraham Lincoln. Där ja, är Lincoln med på den alltså. Kolla. Han står där. Haha. Så jag jag jag jag var fixade att slå. Slav... Jag är var inte fixade att slå varje. Jag gör sånt. Som... Jo. <laughs> jag har löst det där. Varför varför är det Rosalld med där? Det är vilken Rosalld är det? Det är två. Jag vet inte första jag ser, det finns ju två, det finns en ja. uppförlär också. Jag ser ingen rumsskola så det är nog det. Är det? <laughs> aj aj aj. Det men vi iorna bara varför är han där? Mm. Är det för att han byggde den eller han lät bygga den? Det var det... inte han själv. Inte han. Var han är schysst, men tror jag tror att det står så att han ombrast den då. Men säger menar... man Jefferson och Washington det var typ de två första. Eller är okay, det väl någon Jefferson? Ja, okej, det står att Joe han var ju med för han var skön kille så. Ja. <laughs> så här Wikipedia. Så här Washington, founding father, Jefferson founding father, Lincoln freed the slaves eller whatever. <laughs> Roosevelt. But they, but they <pretty> good guy. Förra sig, han var skön snubbe. <laughs> ja. Mount skön kille. Du. <laughs> <laughs> ja, nej alltså, nej, det är bra. Jag skulle vilja logga ut nu då. USA. Ja, kommer trull upp för nu så. Nej. Alltså Martin har rushmore. Jaha, ja så, var är det? Är det Dakota eller? Ja, var det, det ska vara. Bra att du kunde det. Ja. Be kan genast back. Då. Ja. Fast jag så inte vilket det går då. Self. Troligt. Ja, jag tänkte se i norr på norr norrsken. Det går. Norrsken Dakota. <laughs> Yeah. Ja. Then session British Columbia. I don't think that Norway that då vill vi vara så fast. No wig in the cutta. Ja, värdelse. Nej, inte. <laughs> Intressant. Nej. <laughs> ja, uh, okej. Okay. French Quebec, British Columbia. Swedish mm. Swedish Puerto Rico. <laughs> Swedish Hawaii. Ja, hi. All right, that were that, that's that Nej. Ja, jag vet när om, om man ska kanske ta över det här. Mm, ena man bara så här sana lås alls så mycket att säga att nu tror det tog ni utan. Men det jag tänkte vi skulle göra innan han försvinner på tryck då. Inte tillror eller så. Eh han Sorry man, han är bara där borta han borta. Ja men där. Ja. Eh uh, ett regulärt avsnitt som bara handlar om honom som vi har ju hittat två saker eh uh, lekar han vi ska ut prata honom för eh uh, alltså ja bara såna roliga saker så fick lägga grund i fokusbanan bara hm mm, som en karl mm. ja lite så fast med hår nähä uh -huh. mycket hår sen i slutändan så tar vi så här, vi, vi kan få det att spela in det kommer inte att höras bara men vi var tycker jag för allvar spöra på och upp honom <laughs> <laughs> nej vi ringer inte så på i slut Nej det ringer inte så vi... spelar du upp det som du har spelat in honom han sa ja ja Eh uh, det är lite roligt spör på som har bara så här eller så kan vi bara spela in när ljudet loss äh, det var inte okej vill på så här, ljud hur låten har gått loss alltså bara hans häst bara. Är det sant? Vad konstigt. Ni <laughs> kan <Vilken> bara så. <laughs> Ni dom hur det. Ja, det funkade så bra. Hej <laughs> hej. Hey. <Ha>. Ja. Ja, <laughs> ska vi avsluta då? Det kan vi göra. Ehm um, Ja. Yeah. Ja, det här har varit skäggast med... Det är det inte så. Just det, helt sköna namnet. Oskar Gustafsson, Sapp. Jens Wallin. Hej då. Hej då allihopa. Mm. Tack <skratt> så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.